ולשמש או לירח, או לכל צבא השמים אשר לא ציוויתי. והוגד לך ושמעת, ודרשת היטב, והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל. והוצאת את האיש ההוא, או את האישה ההיא, אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך, את האיש או את האישה, וסקלתם באבנים ומתו.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 לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. והאיש אשר יעשה וזדון לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת שם את אדוני אלוהיך, או אל השופט, ומת האיש ההוא ובערת הרע מישראל. וכל העם ישמעו ויראו, ולא יהיה זידון עוד. כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך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 לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד. ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו וכסף וזהב, לא ירבה לו מאוד. והיה כשבטו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלויים. והיית עמו וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד ליראה את אדוני אלוהיו.